Дай замовкне. Як же втрохи вгамувались, тоді Череваниха посадила Петра на лавці і сама сіла коло його, Алеся з другого боку, і обидві держались йому за руки. Дай каже. Ну, тепер же розкажи усе по порядку, Петрусю, щоб ми знали, як оце тебе Бог спас від смерті. Нам сказано, що ти вже певно віддав за паноцем душу Богові, а Черевань мостивсь, мостивсь. Якби ближче було слухати, сідав і коло жінки, і коло дочки, так усе ж далеко, і треба голову набік нагинати, щоб на Петра дивитись. Далі взяв, да й сів напроти його долі, підобгавши під себе ноги. Ну, каже, брате, тепер розказуй, а ми послухаємо. От і почав Петро все оповідати, як було в Павлочі. Не раз приймались усі плакати. Як же дійшло до прощання з Паноцем, то Черевань так і зарюмав, да одною рукою сльози витирає, а другою Петра придержує, щоб не казав дальше, поки переплаче. А про череваних уда про Лесю, що вже й казати? Усі злились у одно серце і в одну душу. І тяжко було всім, і якось радісно. Кажіть же, каже Петро,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 Як ось смерком їде Кирило Тур, а за ним десятеро запорожців у двір, показав братові якийсь перстень. давай, каже мені Череваня з усім його кодлом. Нащо? Куди? Звелів гетьман забрати да вести просто до гадяча. Мабуть, Череванівні на народу написано бути гетьманшею. Так, так, батику. каже Черевань.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 Вам треба радуватися не плакати, не вгадяч, я вас одвезу, а в Хмарище. Ми давай дякувати, а він. Що мені з такої дяки? Тоді мені подякуйте, як на рушнику з вашою кралею стану. Ми знов так і похололи і з одного лиха за да друге, і таки справді думали, що його думка в серці. «Даже як привезли нас у хмарище, тоді вразький запорожець сміється та й каже, «А ви справді думали, що я такий дурень, як яке раменя? Нехай вам цур вражим бабам, от вас усе лихо стає на землі, Лучше б вам зовсім не знатись. Нехай лишень зварять нам вечеряти, нам іще далека дорога». «Куди ж це їм була далека дорога?» – спитав Петро. «У Чорну Гору, братику», – каже Черевань. «Додержав таки Кирило ту свого слова, що все хвалив Чорною Горою. Я про все розпитав, бенкетуючи з ним за вечерею. Попились праські запорожці так, що й повертались у садку на траві. Думав, що ще й завтра будуть у мене похмелятись. Устану вранці, а їх і слід простих. Такий народ».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 Махнув рукою, та й щоб не бачити того лиха і не чути про його, і хотів ото з'їхати з України. Так отеж, каже, нечистий підсунув, підніс вашу кралю. Тепер уже співайте, каже, Сомкові вічною пам'ять. Не сьогодні, так завтра поляже його золота голова.